fejezet a koronázás Két hét múlva megtartották a koronázást. A perúi törvények szerint ugyancsak egy év múlva kerülhetett volna erre az aktusra sort, de Pizzarro a maga uralmát akarta megerősíteni mankó kapak megkoronáztatásával, ezért sietette a szertartást. Az ünnepség a gyász és furcsa keveredését mutatta. A nép nagy része Atahú Alpát síratta, de akadtak olyanok is, akik mankó kapaktól remélték az idegenek kiűzését. Én legalábbis így ítéltem meg a nép hangulatát, és később kiderült, hogy igazam volt. A koronázásra az ország minden részéből érkeztek kacikák és más főnökök. Ajándékokat is hoztak, forró égövi madarak tollait, drága szöveteket, virágokat, szőnyegeket, állatbőröket, fegyvereket és díszedényeket. Mindent hoztak, csak éppen aranyat és ezüstöt nem. Egész Peru tudta már, hogy a fehér démonoknak, ahogy minket neveztek, nem tanácsos kincseket hozni, mert akkor még többet akarunk a drágaságokból. A lakosság nagy része részeg volt a koronázás napján. Egyesek bánatukban itták a bódító italokat, mások talán örömükben. A trónörököst a napszüzek által szőtt díszruhába öltöztették. A napisten papnői azonban nyomtalanul eltűntek a városból, és jelenlegi tartózkodási helyükről furcsa legendák kerintek. Sokan Eldorádót emlegették, mások a hegyekben épült titokzatos városról beszéltek. Annyi bizonyos, hogy a napszüzeket és a királyi udvar kincseit nem látta többé senki. Egyedül Manco Kapak ruháját borította el az arany és az ezüst. Csodálatos szobornak látszott, amint szolgái felemelték hordszékét, hogy a templomba vigyék. Homlokát sárga gyapjuszalag övezte. Arannyal és ezüsttel átszőt ruháján tarka virágok és állatok pompáztak. A mellén csillogó napkorong éppen úgy felkeltette az emberek figyelmét, mint nehéz karperecei és drága kövekkel díszített csatabárgya. Valóban a napfia volt. A mellére erősített korong lángolva verte vissza a napsugarakat, és a fény úgy fogta körül alakját, mint valami tüzes palást. A nép mindenütt arcra borult, amerre a menet elhaladt. Segíts rajtuk, napisten fia! Őzd el a fehér démonokat! Kiáltozták az emberek. Feli Polló nyugtalanul tekintett jobbra-balra, de társaim nyilván lelkesedésnek vilték a tömeg kiáltozásait. A trónörökös kifejezéstelen arca ült hord székében. Nehéz lett volna vonásairól leolvasni, hogy mit gondol az emberekről, akik országát elfoglalták. Pizzáró a trónörökös oldalán lovagott. Az ő arca is nyugodt volt. Testét tetőtől talpig páncél borította, és ha kapak aranyszoborra emlékeztetett, akkor őt megint csak vasszoborhoz hasonlíthatom. Sisakján fehér és kék tollak lobogtak. Vaskesztyűs keze mozdulatlanul pihent a kardmarkulaton, hosszú és bőköpenyege sötéten árnyékolt redőkben húlt lova hátára. Most már helytartónak címeztette magát. Az is volt, de nem Krisztus helytartója, aki szelíd jósággal és szeretettel kormányozta a világot, hanem gőgös zsarnok. A perúi nép a lábánál feküdt, védtelenül kiszolgáltatva szeszélyeinek. Megszólaltak a kagylók és felzúgottak a karének. A papok tolbokrétákat és színes legyezőket lengetve követték kapakot a templomba. A spanyol lovagok egytől egyik díszben voltak, és a lovakra terített takarókon régi kastilliai nemesek címerei pompáztak vörös és kék színekben. A templom kapuján a napisten kőből faragott képmása is címeres drapériák lógtak. Furcsa kép volt. Miként a menet a templom is a spanyol és perui kultúra bizarr keveredését mutatta. A Napisten templom méltóságosan hatott tömör falaival, gazdag arany ékitményeivel és királyi múmiáival. Hiányzott belőle azonban minden, ami a mai kasztíliai dómjainkat annyira jellemzi: a félhomály, a színes ablakok és a tömény füst. Tágas, szellős, világos épület volt. A tetőbe vágott kör alakú nyíláson keresztül a napsugarak fényjel árasztották el a templom belsejét. A kerek fényfolt reggel a napisten szobra előtt ragyogott, délben pontosan az épület közepére esett, és az idő múltával egészen a kiárathoz vándorolt. Éjszaka a kerek nyíláson át látni lehetett a holdat és a csillagokat. A szertartás ma is élénken emlékezetemben él. A napisten kőszobra előtt egy fekete keresztet állítottak fel, és egy alkalmi énekkar latin egyházi dalokat énekelt. Időnként megszólaltak a kagyló kagylókürtjei is. A népet nem engedték be, csak a kacikák léphették át a templom küszöbét. Elérkezett a szertartás legfontosabb pillanata. A főpap Manco kapak fejére akarta tenni a bíbor színű és aranyszálakkal átszőtt királyi koronát, de pizzáról kiragadta a borlát az öregember kezéből, és maga tette a trón fejére. Ebben a pillanatban újra megszólaltak a kagylókürtök, és a napkoronggal díszített óriási legyezők úgy hajladoztak, mint nátszálak a viharban. Valverde atya fényes papi ornátusban a szószékre lépett, és rövid prédikációt tartott. Beszéde után megkondult egy harang, amelyet előző nap szereltek fel a katonák a tetőre. A koronázást Lakoma követte a királyi palotában. A hosszú és dúsan megterített asztalnál közel kétszázan ültek. Az inka jobb oldalán a helytartó, balján Hernándó újult. A pizzáról testvérek fekete bársony ruhával cserélték fel páncélüket, mintha csak gyászolni akarták volna a köztükülő fiatal inkát. A társaim legnagyobb buszuságára hiányoztak az arany és ezüst edények. Helyettük bronzból készült tányérokat és evőeszközöket kaptunk. A peruiak közönös arccal ültek az asztalnál, pedig esküdni mertem volna, hogy gúnytűztek belőlünk. Egyedül az inka evett arany és nekem úgy tűnt, mintha gúnyosan mosolygott volna. Az én tányéromat csak nem fogjátok ellopni, ezt olvastam ki a tekintetéből. Az uralkodónak színarany kehelybe töltöttek bort, míg a többiek csak kivált kókuszdiókat kaptak. A bort egyébként mi hoztuk a lakomához. Nem mondhatja senki, hogy üres kézzel jöttünk, jegyezte meg az társam kesernyése. Azt hittem, néhány arantágyat vihetünk magunkkal a lakomáról, de úgy látszik tévedtem. De nem baj, ma félkor meglátogatjuk a napisten templomát. A helytartó tartó engedélyével? Hát, természetesen. Nem akarjuk a népvallásos érzületét sérteni, és ezért éjszaka kezdjük meg a kincsek elhordását. A kincsek ötöd része a katonákat illeti, a többi osztozunk. Ma éjszaka gazdag emberek leszünk. Egészségedre bajtás. A lakoma megkezdődött. Mankó kapak intésére megszólaltak a kagylókürtök és dobok. Egy emelvényen táncosnők nők jelentek meg, lebegő tóruháig színesen örvénylettek elefántson színű testük körül. Érzéki és mégis szűzies tánc volt. A dob néha olyan mélyen dübörgött, mintha valahonnan a kifürkészhetetlen őserdőből szólt volna. Önkéntelenül ellenül is a napszüzekre gondoltam, és a távoli, rejtelmes eldorádóra. A dob üteme egyszerre gyorsult, és a táncosnők forgása is gyorsabb lett. Aztán egy éles kürtyjelre eltűnt az egész tarkatársaság, és bűvészek léptek az emelvényre. Nekem különösen egy hallgatak sovány fickó tetszett, aki csillogó legyezőjével aranylepkéket röpköttetett az asztal körül. De nagy sikert aratott egy öreg, ráncos arcú bűvész is, aki meredszemű halakat varázsolt egy tiszta vízű átlátszó edénybe. A vacsora nagyszerű volt, a színes ruhákba öltözött szolgák egymás után hordták körül a különféle fogásokat. A Perúiak kedvenc állata, a láma legalább tízféle alakba került az asztalra de a tengeri és édesvízi halak is szép számmal szerepeltek a lakoma étrendjén. A perui gyümölcsöket különösen ízletesnek találtam. Az inka intésére égszinkék ruhába öltözött lányok járták körül az asztalokat, és mindenki elé oda tették az erős aromájú itallal megtörtött bronzkupákat és kókuszhéjakat. Az uralkodó aranykupáját elvitték, és helyette drága kövekkel díszített kagylót tettek az asztalra. A helytartó nem leplezte bosszúságát és olyan erővel szorította meg a kókuszdióból készült serleget, hogy szétrepett, és a piros folyadék szétfolyt az asztalon. – Rossz előjel, – mondta Hernándó rekette. A vörös folt kiömlött vérre emlékeztetett. Évféltájban elindultunk, hogy lefoglaljuk a naptemplom kincseit. Én is a kijelölt emberekkel mentem, mert csábította a kíváncsiság. A templom előtt mozdulatlanul álltak az őrök. Alabárgyaikon kékesen csillogott a holdfény. – Mi újság? – kérdezte a vezetőnk az őröktől. – Minden rendben? – Minden – hangzott a válasz. – sem mozdultunk el a kapu elől. Felnyitottuk a templom kapuját és meggyújtottuk fákjainkat. Nagyobb csalódás alig ha ért embereket. A legtöbb társa marcát eltorzította a düh és a meglepetés. A templom értékű kincsei hiányoztak. Eltűntek az inkák arannyal borított múmiái, a csodálatos aranyszoblok és a hatalmas napkorunk, amely a főoltár díszítette. – Ki tehette ezt? – kérdezte egyik társam felindultan. – A perújak vitték el a kincseket – mondta egy másik dühösen. – Valami rejtett úton behatoltak az épületbe. – A papok voltak – süvítette egy harmadik hang. – Keressük meg a papokat! Átkutattuk a templomot, sőt, később az egész várost, de a napisten papjai nyomtalanul eltűntek, mintha csak a föld nyelte volna el őket. Egy órával később jelentettük töpi a történteket. Bevallom, egy pillanatra azt gondoltam, hogy ő maga szállítatta el a kincseket a templomból. De amikor eltorzult arcát láttam, tudtam, hogy tévedtem. A helytartó azonnal magyarázatot kért az inkától, de Manco Capac kijelentette, hogy semmit sem tud a templom kincseiről. Hasonlóképpen vallottak a perui főnemesek is. A katonák között azonban mindinkább elterjedt a titokzatos aranyország legendája, és egyesek tudni vélték, hogy a papok a hegyek túloldalára menekültek a templom kincseivel. Francesco Dorellana volt a leghangosabb hirdetője ennek a felfogásnak, és ismételten sürgette a helytartót egy expedíció kiküldésére. Pizzáró azonban elzárkozott a tervelől, és kijelentette, hogy minden emberre szüksége van, annál is inkább, mert új fővárost akar a tengerparton alapítani. Francesco háromszor is járt Pizzárónál az expedíció ügyében, de mindannyiszor csalódott arccal tért vissza a palotából.